Довго тривали допити, адже після кожного разу, як зазнавав тортур тяжких Борозна, йому давали кілька тижнів відпочинку, щоб рани загоїлися. Тільки 3 червня 1726 року надіслав бригадир Вільямінов все подданіше донесіння цариці Катерині. Минуло щось із півтора місяці, і 18 липня наказала цариця обох і донощика і обвинуваченого заслати до Сибіру, бо ж на тортурах обидва стояли на своєму. Хлопця Павла і бабу Марину наказано було випустити. 18 серпня одержала малоросійська колегія указа про це від Найвищої Тайної Ради. У далеку дорогу на Сибір – «Помандрували і Янжул, і Борозна. Приїхали їх виряджати жінки і діти. Напівхворого поклали Борозну на візка. Знову поруч сів солдат, і знову простелився далекий шлях до страшного Сибіру. Думала вже вся рідня Борознина та Янжулова, що не бачити їх уже ніколи. А ж раптом несподівана зміна». 13 вересня цього ж таки року в засіданні Найвищої Тайної Ради тайний кабінет-секретар Олекса Макаров переказав усного наказу імператриці Черкас, Янжула і Борозну на заслання не посилати, коли ж їх уже послано, то вернути. Далеко в дорозі настиг наказ про повернення обох арештантів. Перелякалися з першого боя, подумали були, що везуть їх до Петербурга на нові допити, нові муки, а може, й на страту. Трохи повеселішали згодом, як довідалися, що в Україну до Глухова їх вертають. Більше надії стало на краще. Приїхали до Глухова. Знову знайома тюремна ізба, знов невідоме майбутнє. Знов чекання. І тільки 19 грудня надіслала найвища тайна рада наказа малоросійської колегії випустити Янжула й Борозну на добрі і знатні поруки, наказати їм жити весь час у Стародубівському полку і без дозволу колегії нікуди не виїздити з України. Повернулися до домівок своїх і Янжул, і Борозна. Обоє, мов знову на світ народилися. Після страшних тортур, довгих мук, холодної вогкої в'язниці, отпочивали обоє, як після страшного жахного сну. Багато сил і здоров'я забрали в них кнут та розпечені кліщі. З борозни просто сивий дід став, слабий та немічний. Хоч обоє вони мовчали... Нікому не сміли розказати про свої поневіряння, але скрізь чутка йшла про Янжела, донощика, через якого трохи не загинув наказний полковник Стародубівський. Сусіди обминали Янжела. Коли й доводилося десь у гості поїхати, то й там і хазяїн, і гості якось із побоюванням поглядали на колишнього топольського сотника». Не рази так бувало, що хтось із компанії, випивши надміру, забував обережність і починав глузувати з Янджела. «Що, брате, як там на Сибіру? Чи всі штрафовані, як ти? Чи є й такі, що кнута не куштували?» Не стало життя Янджелові. Ось уже кілька років, а скрізь колють його, його доносом. Скрізь сміються, глузують. Поїхав янжул до Глухова. Удався до тодішнього правителя над Україною Шаховського. Розказав йому про свої поневіряння. І в липні 1734 року надіслав Шаховський до цариці Анни повідомлення про те, що, мовляв, янжулові досі дорікають тортурами. Так чи не зволите ваша імператорська величність за ото його Янжулів донос, його Янжула все милостивіше пожалувати, щоб його Янжула ніхто тими допитами при малоросійській колегії не ганьбив. Та хіба указом таке лихо зарадиш, тож і помер Янжул із тавром донощика, якому перший кнут дістається». Непорозуміння з присягою Як годиться на свято, зібралися 8 вересня 1726 року до старосанджарівського козака Івана в облого гості. Були тут і козаки, і ремісники місцеві, приятелі та родичі хазяїна. На святі такому без чарки не обійтися – Тож не дивно, що за якусь годину чимало з гостей уже добре напідпитку було. Та й сам хазяїн, частуючи, припрохуючи гостей, і себе не забував. Весело минав вечір. Жарти, пісні, розмови. Поруч за столом сиділо два приятелі.